Ласкаво просимо, Люба Матінко, що відбувається? Мені сказали, він озирнувся, Побачив відкриту скриньку з медикаментами, жінок із маленькими дітьми на колінах. Ну, зрештою, це безумство. Дивлячись у обличчя, він хотів знайти одне жахливе, на якому написані знаки Люцифера. Він хотів знайти графиню Депейрак. Де вона? Матінко Бурго, прошу вас, ви жінка розважлива, покажіть мені її. «Але ж кого?» – спитала матінка Бургуа. «Ту, яка змушує називати себе графинею де пейрак. Справді я тут», – сказала Анжеліка, знову ступивши вперед. На цей раз він краще вдивився в її обличчя і вибухнув докорами. «Ви смієтеся з мене?» «Яким чином?» «Ви всі з мене насміхаєтеся. Це нестерпно. Що відбувається?» «Люди втрачають голову. Не залишилося ні краплі поваги, тільки глузування». «Моїх порад не визнають, намагаються обійти мене!» Вставши в театральну позу, він закричав громовим голосом. «Я хочу, щоб мені показали графиню Депейрак!» «Ну, дивіться ж, це я!» – вигукнула Анжеліка. І, побачивши, що він розгубився, додала. «Я графиня Депейрак, не гнівайтесь, месире! Дивіться на мене скільки вам завгодно! Але будьте ласкаві, скажіть мені нарешті, чого ви хочете!» Її співрозмовник забарвився усіма кольорами веселки. Ніхто ще не бачив людину більш розгублену. На його обличчі позначилися всі відтінки несподіванки. Сумнів, подив, потрясіння. Анджеліка голосно запитала. «До речі, хто ви, пане? Ви мене вимагали будь-що. А самі не відрекомендувалися мені?» Той схопився, схопив приказчика за комір і почав його трясти. Дурню, ти міг би попередити мене заздалегідь, замість виставляти на посміховисько. Не розмовляйте таким тоном із моїм приказчиком, закричав Вільдавре, прямуючи до нього. За яким правом ви так грубо ставитеся до нього? Ох, тепер ще й ви, пан губернатор Акадії. Я не здивуюсь, якщо все це зведеться до Сатурналій. Сатурналії? Повторіть. Раптом Анжеліка побачила на порозі Жуфрея. Він щойно з'явився. Він любив з'являтися, коли на нього не чекають. Гра влаштував усе так, щоб його раптова поява викликала шок. Чули крик, чи не з-під землі він вийшов. І тоді Жофрей з'являвся на очі. Сьогодні він вразив усіх своєю маскою та незвичайним розкішним костюмом. На широкій білій шовковій стрічці виблискувала алмазна зірка незрівнянної краси. Темно-синій камзол був майстерно вишитий сріблом. Великий алмаз прикрашав Ефес його шпаги. Його манери відрізнялися простотою, що дещо ближче до англійської моди. Це трохи збентежило місцевих жителів, які пам'ятали англійську окупацію та вважали англійців своїми ворогами. Їх не можна було переплутати з французькими сеньорами, що виряджалися у Пір'я та Мережева, які носили масивні черевики з пряжками та вишиті жилети. Він більше був схожий на іноземця – на корсара, який не підкоряється жодному закону чи королю. Він мав нечувані багатства. Жителі досака багато чули про флібустьєрів, про їхні багатства, про битви, які вони ведуть на морі, про їхні злочини. І раптом один із них тут увійшов нечутно і зупинився на порозі. По блідому обличчю Анжеліки Жофрей здогадався, що тут сталася сварка. «Якщо ви не опиратиметеся і поживете поки що на тому березі Сегенея, то завтра, коли відправляться кораблі так званих піратів, до яких я належу, ви зможете повернутися в порт. Я вас попередив», – сказав Вільдавре. «А пані Депейрак нехай відрекомендує вас хтось інший. Ви ж чудово знаєте, що тут на фермі чудове повітря, яке таке необхідне для здоров'я моєї дружини». «Тоді не скаржтеся, що завжди є запізненням!» Маркіс повернувся до Анжеліки. «Любий друже, дозвольте відрекомендувати вам сира Дюпре де Ламота!» І, помітивши у свою чергу Жофрея, додав, «А ось її чоловік, пан Депирак, флот якого зупинився перед Тадусаком». Помітивши свою дружину поруч із цим похмурим чоловіком у масці, сир Дюпре де Ламот зазнав другого шоку за цей день. Його блукаючий погляд перейшов від скромно одягненої Анджеліки до новоприбулого, який виглядав переможцем. Його супроводжували добре озброєні охоронці у латах та іспанських касках. Найбільше його жахала поява його дружини. Її увів Жоффрей де Пирак зі словами. «Не залишайтеся на вулиці, адже вся компанія вже тут. Посидіть із нами, я вас прошу». Деламот вигукнув. Пане, прошу вас, не спричиніть їзла. Я, здаюсь, ось моя шпага. Анголон, Анжеліка та Змова ТІНЕЙ. Книга 10. Частина 3. Тадусак. Розділ 14. Пайрак не зволив прийняти простягнуто йому зброю. Пане, ви мене неправильно зрозуміли. Вкладіть свою шпагу в піхви, «І нехай вона там залишиться якомога довше. Це моє щире побажання. Знайте, що я зайшов у цей порт як друг, будучи запрошений до Квебека паном де Фронтенаком, вашим губернатором. Ось, до речі, і пан Карлон. Він мій гість на борту Голсборо. Він вам підтвердить щирість моїх намірів. Пане інтенданте, пробурмотів Дюпре, випрямляючись перед Карлоном». Карлон був розлючений, але з іншої причини – Нині він був представлений як союзник графа Пейрака. Його хвилювало інше – історія з вантажами, він був унестями від обурення. Я бачив, де мої вантажі – і дошки, і щогли, і діжки з зерном і олією, і солоний оселедець валяються в порту. Кораблі не захотіли завантажуватись. Скажіть краще, що ви самі не знаєте, де ви провели день учора. Але й вас тут не було, – відповів Дюпре. А ви обіцяли мені бути при завантаженні. Я знаю, не затримався в Акадії, всілякі неприємності, але ось я прибуваю сюди і знаходжу всі вантажі зваленими в купу. Гаразд, не засмучуйтесь, пане. Ще не всі кораблі відпливли до Європи. Божевільні, вони хочуть рухатися льодом. Мірабель затримався. Кажуть, він боїться піратів їхнього флоту та королівського корабля із 30 гарматами. Інтендант повалився на лаву з жестом, що означає, що це мушинні укуси проти ситуації, за якою йому доведеться нести відповідальність. Дурні! Пан де Пейрак з'явився в Квебек зі своїми кораблями, які мають набагато більше 30 гармат. Не журіться, друзі, весело відповів Пейрак. Я казав вам, що готовий купити ваші товари. Вони стануть у нагоді мені для поточного ремонту, для утримання команди. Адже у Новій Франції я можу просити лише сердечної гостинності. Це не завадило вам сьогодні вранці без жодних докорів совісті провести огляд французького торгового судна. Сен-Жан-Баптист? Обговорімо це, – запропонував Вільдавре, втручаючись у розмову. Половину своїх товарів він провезе у вас під носом. Ви, як і я, чудово знаєте, що Рене-Дюга – найзапекліший шахрай, який може мати справу тільки з боніфацієм Гуфарелем у Квебеку. Половину своїх товарів він провезе у вас під носом. Швидше дякуйте панові Депейраку за те, що він обіцяє забрати ваші товари на свої судна. Пане інтенданте, якщо ви цього року зберете всі податки, то це буде завдяки вказівним пальцем він вказав на Депейрака. Здається, на борту Сен-Джан-Баптіста є кілька барелів вина із районів Беон та Діжон. Це найкращі червоні вина, як вам відомо. Ви ремствуєте, пане Депейраку, що вам нема чим побалувати ваших гостей. Ви можете скористатися несподіваним прибутком. Ось як ви його підбадьорюєте. Начебто недостатньо того, що він позбавив екіпаж та пасажирів від того, щоб їх пустили на берег. А серед них є персона дуже високого рангу, ім'я якої замовчують, і який виконує особисте доручення короля. Якщо він поскаржиться, кому, – заперечив Вільда розбуджено. це між нами, що зробить нам найвища особа в даний момент. Ми всі досить високі особи, а цей пан з Версаля приїхав сюди не для того, щоб хати носа в наші справи. Ми ще натерпимося від нудьги взимку у Квебеку. І потім пан Пейрак бере всю відповідальність на себе. «Давайте веселитися!» Поки велися розмови, Анжеліка була представлена пані Дюпре Деламот і посадила її в гурток. Побачивши матінку Бургуа, пані Деламот заспокоїлася, обличчя її просвітліло, вони обмінювалися новинами. Катрін Гертруда відкликала Анжеліку в бік і запитала, що можна запропонувати присутнім. Але в цей момент Жан зробив Анжеліці знак, і вона побачила корабельного метра Дотеля. Він з кількома помічниками приніс алкогольні напої, ром та тістечка. Вона була захоплена. Очі жофрея посміхнулися Анжеліці з прорізів маски. Він підійшов до неї. Ви вже підкорили ваших канадців, як я бачу. Це лише у Тадусаку, Тадусак не Квебек. Справа піде на лад. Уявіть собі, що я мала щасливу нагоду зустріти знамениту пані Бургуа з Монреаля. Ви матимете інші щасливі випадки від випитих чарок і від палаючого вогнища всім стало тепло, турботи відступили на другий план, стали утворюватися групи за темою суперечки, подібністю інтересів і характером занять. Ситуація змінилася полегшенням. Повірили, що вся небезпека вже позаду. З'являється надія на те, що все владнається, якщо виявити добру волю. Жофрей Депейрак опинився поряд із Анжелікою. Він бачив лише її. Лише вона існувала для нього. Вона простягнула руку до келиха. Чого б ви хотіли випити, монсеньоре Рескаторе? Нічого, я дивлюся на вас. Вона згадала про подарунок, який він зробив їй сьогодні вранці. Жофрей повісив їй на шию годинник у вигляді квітки лілії. «Чому такі годинники? Наче з чого?» – спитала вона. «А чому б і ні?» Вона швидко повернулася до нього, шукаючи його погляд через прорізи маски. Вона погладила те місце на щеці, де під маскою проходив слід від поранення. «О, тільки й сказала вона, ти!» Вона хотіла сказати, скільки несподіваного в тобі. «Ці рухи душі, серця, характерні лише тобі. Вони захоплюють мене!» Іще я знаю тебе, незважаючи на твою таємницю. Я тебе розшифровую. Ти для мене незнайомець, ти вміш грати моїм серцем і найпотаємнішими думками. Це правда, а я без сил, і я у твоїй владі. Звертаючи уваги на гомін навколо, він нахилився до Анжеліки, узяв її лице у свої долоні, ніжно поцілував у чоло, як дитину, а потім у губи а вона відчула, що кою грубий дотик мідної маски. Маргарита Бургуа та отець Єзуїт помітили це. Деякі селянки хитали головами. Молодь та селянки зворушились. Цього вечора у порту буде велике свято. Під час цього вечора стався інцидент, який висунув Анжеліку у персони першого рангу. Свято було у розпалі. Настала ніч. Пісні змінювалися танцями. Раптом Анжеліку вразила думка – що опанувала її повністю. Анжеліка покинула суспільство, у першому ряду якого вона щойно підіймала келих за процвітання нової Франції. Все йшло добре. Палало багаття, відганяючи нічну темряву. У різних куточках можна було і поїсти, і попити, і потанцювати. На церковній площі підсмажувався наружній бик. Пайрак частував спиртом, марочними французькими винами – він роздавав медалі із зображенням усіх святих. Це був подарунок графа населенню на згадку про його прибуття до Канади. Саме небо благословляло б це свято. Місцевий кюре витягнув з глибини свого льоху кілька пляшок із настойкою з бузини, яку він виготовив сам, і погодився освятити медалі, привезені сеньором із Голсбору. Йому вручили сулію зі святою водою, і він розбавив її своїм дорогим нектаром. Кожен міг скуштувати цього напою, а Жофрей привітав кюрей чудовим перегінним апаратом. Зібралися всі – екіпажі кораблів, солдати форту, комерсанти, селяни, мисливці, індіанці з ближніх селищ зі своїми вождями, прикрашеними пір'ям та татуюванням. Не було відпущено лише пасажирів, капітана та екіпаж Сен-Жан-Баптіста. Граф де Пейрак покарав їх за два гарматні постріли. Турбована Анжеліка кинулася на пошуки Маргарити Бургуа. Анжеліка нещодавно бачила, що Маргарита підходила до Жофрея. Після цього на Сен-Жан-Баптист було відправлено кошики з їжею, очевидно, для супутників, черниці та хворих пасажирів. Після цього Маргарита з'являлася то біля одного гуртка, то біля іншого. Усюди її зустрічали привітно та шанобливо. Потім вона пішла. Її прихистила дочка Карілона Катрін Гертруда. Анжеліка запам'ятала будинок, велику ферму із парканом із великого каміння, величезний хлів для худоби. Коли вона туди прийшла, сім'я завершувала вечірню молитву. Вона увійшла до хати і схилила коліна, щоб дочекатися кінця. Цього вечора до звичайних молитов на честь пані Бургуа додали ще Литанії святих. Анжеліка кипіла від нетерпіння, її мучила тривога, яка привела її сюди. Під час свята, коли вона знаходилася поряд зі своїм чоловіком і аплодувала хлопцям та дівчатам, які танцювали, у її мозку, як спалах, блискавки майнула думка – вона повинна когось врятувати, інакше буде запізно. І вона помчала крізь ряди веселих людей, питаючи на ходу – ви не бачили пані Бургуа? Ви не знаєте, де пані Бургуа? Тепер вона знайшла її і сиділа, поки сім'я молилася, немов на голках. Нарешті вся благочестива компанія піднялася, і Анжеліка кинулася до тієї, яку шукала. «Пані Бургуа, чи можу я вас дещо запитати?» Сім'я Катрін Гертруди, її син, невістка, діти, онуки, дядьки, тітоньки, кузини, слуги і служниці прийшли в захват від Анжеліки, але вона не знайшла часу, щоб вітати їх усіх. Вона захопила пані Бургуа у бік. «Вибачте, вам, мабуть, не терпиться відпочити. Я не заперечую. Хоча служба нашому господу зобов'язує нас убивати наше тіло, і загалом я цим задоволена, але я думаю, що сон на гарному ліжку в Канаді сьогодні лише порадує моє серце». Вона похитала головою. «Бідолашний Сен-Жан-Баптист, я відчуваю велику ніжність до цього пустельника». Але я не зможу тепер звертатися з молитвою до цього святого, не згадуючи водночас і корабель, який носить його ім'я. Незручності – це ще нічого. Але злість, ненависть – усі наші заклики нічого не означали. Здається, у капітана душа ще чорніша, ніж в екіпажу. Чим мерзотніше екіпаж, тим благочестивіше ім'я дають кораблю. Я вже помітила це у піратів, сказала Анжеліка. Але ж послухайте мене. Саме це мене й турбує. Ви недавно сказали одну річ. Я тоді не надала цьому значення, а зараз мене це раптом насторожило. Так, я слухаю вас. Ви не сміятиметеся з мене? Прошу вас, скажіть, про що йдеться? Це незначна деталь, проте я хвилююсь особливо через погану репутацію вашого екіпажу. Я чула, що коли оноріна пояснювала вам, хто такий ведмідь пан Вілабі, ви відповіли, що на борту Сен-Жан-Баптіста теж є ведмідь? Так, пам'ятаю. Але ж це незвичайний ведмідь, приручений. Він не блукає вулицями. Чи не про одного і того самого ведмедя ми говоримо? Ми так прив'язалися до цього пана Уілабі. Я не знаю, як звати ведмедя, який перебуває на кораблі, сказала пані Бургуа. Коли Оноріна говорила про ведмедя, я запитала себе, чи це не той ведмідь? А за яких обставин цей ведмідь потрапив на корабель? У затоці сен Лоран капітан без сорому схопив барку з екіпажем, серед них був і ведмідь. Чи не було там маленького Мавра? Так, справді був. Це вони ведмідь Вілабі та темношкірий Тімоті. Безперечно, це наші друзі. Будь ласка, скажіть, що сталося з ними? Капітан побачив, що можна добре поживитись, вимагати викуп або продати у Квебеку. На борту Барки був англієць із Нової Англії – Еліас Кемптон. З цими бідолахами дуже погано поводилися. Особливо діставалося англійцю, якого оголосили єретиком. Я іноді заступалася за нього. Моряки ще мене слухали, а ведмідь? Його втягли на борт корабля, щоб зверти з нього шкуру, а м'ясо закоптити. Який жах, мій бідний вилабі! А що з ним сталося? Я їм довела, що марно вбивати ведмедя. До того ж, до нього нелегко підійти. Його господар зумів заспокоїти ведмедя та змусив виконати кілька номерів. Це дуже потішило команду. Йому дали спокій і помістили на верхній палубі. Якщо ви врятували пана Уилабі, моя люба Маргарито, я буду вам дуже вдячна. І Оноріна теж. Але як же сталося, що ці люди не зустрілися з моїм чоловіком? Судячи з ваших розповідей, вони ще мають бути на борту. Безперечно, ще вчора я їх там бачила. Можливо, коли ми прибули до Тадусака, капітан вважав за краще приховати їх від сторонніх очей. Може, він їх убив? О, Боже, пані Бургуа, я розумію, тепер чому я так стривожилась. Не можна втрачати жодної хвилини. Вона кинулась до дверей. Маргарита Бургуа за нею. Послухайте, я згадала. Там у барці був іще один чоловік, дуже повний. Він не хотів здаватися в полон. Його нещодавно побили, хоча він був поранений. Це він. Можливо, я пам'ятав, що він натякав на протекцію графа Депейрака і погрожував, що якщо з нього знущатимуться, то граф помститься за нього. Коли капітан Дюга побачив, що до його корабля наближається справді граф Депейрак, він, мабуть, сховав полонених, заткнувши їм спочатку рот кляпом. Це можливо. Ох, нещасні! Хто знає, може капітан, побачивши, що він тепер у руках депейрака спробує позбутися бранців, щоб не понести покарання за грабіж. «О, Боже мій!» – повторила Анжеліка. «Аби ми не запізнилися!» Вона побігла, подумки обсипаючи себе докорами. У Тідмагуші. Вона виявила безтурботність, відпустила барку Арістіда маршана і не поцікавилася його долею. Вона злегка торкнулася рукава камзола Жофрея. Він повернувся до неї і здивувався, побачивши, що вона не може віддихатися, як після швидкого бігу, адже вона справді бігла. Вона швидко повідомила його про те, що тільки но дізналася. Жофрей де Перак склав план, він подав знак Дурвілю, що танцював із дівчатами. «Я залишаю у вас продовжувати свято», – прошепотів він йому на вухо. «Пускайте феєрверки, розважайте усіх, щоб ніхто не помітив моєї відсутності. Я прямую на Сен-Жан-Баптист зі своїми людьми». Анжеліка та граф спустилися в порт. Їх супроводжували іспанські солдати. Розподіливши веслярів, граф Депейрак повів шлюбки тіньовою стороною до корабля. Коли вони вирушали, залп феєрверку висвітлив нічне небо. Натовп зустрів його радісними вигуками. Може, виявитися, що все це нісенітниця, казала собі Анжеліка, побачивши поряд Джофрея і стискаючи його руку, тим гірше. Але вона хотіла мати чисте сумління, а він розумів її. Це так чудово бути одруженою із всесильною людиною, який на догоду тобі віддає все свої загони, зброю, гармати, кораблі. І він ніколи не сміявся з неї. Коли вони близько підпливли до корабля, спалахнуло нове світло фаєрверку, і водночас ніч розірвав крик. «Анголон, Анжеліка та Змова Тіней. Книга 10. Частина 3. Тадусак. Розділ 15. «До мене на допомогу вбивають! Це голос Жульєни. вигукнула Анжеліка – і схопилася так різко, що мало не впала у воду. Отже, моє перечуття не обмануло мене. Нині мої друзі в небезпеці. «На допомогу, на допомогу!» – кликав голос. «Чи є на цьому клятому кораблі християни? Нехай допоможуть! Вбивають!» Почувся тупіт на палубі. Там на горі у темряві хтось копошився. Жофрей звелів запалити великий ліхтар. Кинули гак, взяли судно на абордаж. За кілька хвилин люди вже були на палубі. Жофрей стрибнув на корабель першим. Анжеліці скинули мотузкові сходи. Вилізши по ним, Анжеліка побачила спектакль, від якого в неї пройшов мороз по шкірі. Жофрей із пістолетом у руці тримав на шанобливій відстані матросів, захоплених зненацька. Між ними билася жінка з розкритими грудьми. То була жульєна. Віддалік від неї лежала якась безформна маса старанно зв'язана із кляпом та мотузкою на шиї, до якої був прикріплений величезний камінь. «Нічого собі!» – здивувався величині камені один із людей із Голсборо. Коли бідолаху Арістида Бомаршана звільнили від пут, він теж жахнувся, побачивши цю кам'яну брилу. «Значить, його хотіли втопити як собаку!» «Це наказ капітана!» – кричали грубі моряки – їх пов'язали, попередньо відібравши ножі. Жульєна кинулася в обійми до пейрака, голосно схлипуючи, притулилася до алмазної зірки, потім підбігла до Анжеліки. «Я була певна, що ви нас врятуєте. Я казала Арістиду, вони прийдуть. Бачите, як з нами поводяться», – казав Арістид. «А ми чесні люди, хіба це не ганьба?» «А англієць-рознощик», – занепокоїлася Анжеліка. Його не кинули у воду. Ні, він ще зі своїм ведмедем на камбузі. Їх закували у ланцюги. Промайнули майданчик, де нудилися пасажири з переляканими обличчями. Багато хто не міг заснути через шум підборів. Вони винесли стількох мук за чотиримісячне плавання. І мертвий штиль, і шторми, і епідемії. І ось тепер, прибувши до Канади, потрапили в цю піратську територію. Промайнули бліді обличчя жінок, силуети байдужих ченців, згорблені спини чоловіків, відсвіти фаєрверку, що проникли через відкритий бічний люк, висвітлили сумну картину, гідну пера Данте. У самій глибині, де було душно і смерділо, знайшли Кемптона, закутого в ланцюги. Він лежав на купі гнилої соломи. «Ох, пані, яким добрим вітром вас занесло сюди!» Вигукнув рознощик, підіймаючи до неба скуті ланцюгами руки. Я вже зневірився. Я зносив подаровану вами пару черевиків. Це якесь диво. Ви тут? Я не знав, як повідомити вас, що у мене вкрали всі мої товари. Нас захопили ці бандити, захникав Арістіт, і відібрали у нас усе. У нього вантаж, а у мене ром, винятковий ром, привезений із Ямайки. «А де Уилабі?» – спитала Анжеліка, поки шукали ключі, щоби звільнити Кемптона від ланцюгів. «Тут», – сказав Кемптон, показуючи на купу соломи. «Що з ним? Він не рухається. Він помер?» «Ні, він спить». «Чому? Він хворий?» «Ні, він спить, не турбуйтесь, пані. Це природно. Він витерпить будь-які випробування. Тільки не заважайте йому спати». «З наближенням зими ведмедів впадають у сплячку». Якби нас не захопили бандити, я залишив би його в барлозі, що знаходиться недалеко звідси, а навесні приїхав би за ним. На новій землі маю кілька клієнтів. Ми за Рістидом взяли б пана Уілабі і втрох вирушили б до Нью-Йорка. Зазвичай я так і вчиняв, але доля розпорядилася інакше. Нас, немобранців, притягли до Нової Франції». Поки відбувалася ця розмова англійською мовою, з'явився лютий матрос і неохоче зняв ланцюги з полонених. Розножчик встав, помасажував ноги й руки, причесався, упорядкував свій капелюх і надів його на голову. «Що ж ми робитимемо?» – сказала Анжеліка на купу соломи. «Як його перевозити?» – «Напевно, небезпечно турбувати ведмедів під час сплячки». «Так, його не можна чіпати», – сказав Кемптон стурбовано. Розбуджений ведмідь не може знову заснути і стане дратівливим та небезпечним. Вам, мабуть, треба зійти на берег, щоб упорядкувати себе. Ні, ні, жваво вигукнув Англієць. Я мушу залишитися тут, щоб охороняти мого друга. Ці бандити можуть вбити його заради м'яса. Я тільки но врятував його від цього. Якби не заступництво монашки та папистів, я не зміг би його захистити. Ми зараз надішлемо вам їжу. «Так, і дайте, будь ласка, якусь зброю, я тоді буду спокійнішим за долю Вилабі. Я зможу його захистити». «А де Тімоті?» – спитала Анжеліка. Вирушили на пошуки темношкірого хлопця. Проходячи по палубі, Жофрей де Пейрак перемовився кількома словами-щенцями, які зустрілися йому. Він запевнив їх, що корабель звідси попрямує до Квебеку, де на них чекають, і припустив, що вони прибудуть туди раніше за нього». Він ще раз запевнив пасажирів у своїх миролюбних намірах. Сан жан баптисту потрібен ремонт, а капітан потребує хорошого уроку. Усі з цим погодились. Якийсь єзуїт сказав, «Я побував у Канаді вже шість разів, але жодна з цих подорожей не принесла мені стільки сивого волосся, як ця». Нещастя цього переїзду змусили його відмовитись від стриманості. Це був гарний чоловік з відкритим і живим обличчям. Більшість пасажирів, як і він, були збуджені до гарячкового блиску в очах. Всі вони були в жалюгідному стані. Темношкірого хлопця знайшли в каюті капітана, де він чистив чоботи, такі ж високі, як він сам. Капітан був у такому жалюгідному стані, як його екіпаж та корабель. Великий, розпухлий і з тім'яним поглядом. Побачивши графа, він спробував підвестися з кушетки, на якій валявся, але тут же важко впав назад. Поруч стояли пляшки, склянка із рештками вина. Запах алкоголю вбивав мух. Ром. Помітив барсом п'ю її, понюхавши шийку пляшки. Але ж який ром? Найчарівніша очеретяна горілка, яку я зустрічав, плаваючи флібуссьєром. Я пробував усі на світі сорти рому. Анжеліка не помилилася, коли сказала. Це, мабуть, ром Арістіда. Було ясно, що капітан хотів скористатися здобиччю свого піратського набігу, але був за це покараний долею. Це склалося для нього геть погано. Історія з ведмедем, цей проклятий ром і його господар, жінка, яка стала жертвою його дегенеративних матросів – усе це вело до загибелі. А тепер цей пірат з'явився до Тадусака, схопив його за горло і вимагає відповіді. Капітана залишили проспатися. Підняли зовсім задубілого Тімоті. Підолашний малий мав жалюгідний вигляд. Анжеліка загорнула його у своє манто. Запевнивши, іще раз Кемптона, що йому надішлють їжу, решту врятованих відвезли на землю. Фаєрверк надав урочистості їхньому поверненню на берег. «Проте це справедливо», – прокоментував Арестіт. «Адже у мене на шиї вже висів камінь». «Камінь на шиї». Річкові береги, мабуть, бережуть чимало таких секретів. Сплески води під веслами повернули усіх до справжнього життя і світла. Без Жул'їни ми б загинули. Це дівчина справжній скарб, вона врятувала нас. Як це? Та звичайно, вона така гарна дівчина, що ці шалудиві вирішили її зґвалтувати, перш ніж скинути в річку. Це Бог послав вас до нас, я завжди казав це. Я знала, що ви прийдете, пані. Сказала жульєна Анжеліці, я увесь час молилася при святій діві, щоб вона направила вас до нас. Прибувши до берега, вони підійшли до вогню. Врятованим принесли трагу з козулі, сиру та доброго сидру. Всі дивилися на них із цікавістю. Люди вже захмеліли від напоїв. З уст в уста передавалася їхня історія, обростаючи деталями. У ній брала участь присвята діва, яку часто згадувала жульєна. Оскільки багато розповідали про ведмедя, інтендант Карлон поцікавився. Чи не той це ведмідь, який убив отця Вернона? Я вже казав вам, що його не убив ведмідь, відповів йому Вільдавре. Тоді хто ж? Це не має значення. Я розповім вам про це іншим разом. Але знайте, що ведмідь його лише побив. Побив ведмідь? Так, я там був та бачив цю сцену. Це грандіозно. Ну, він і отримав. Хто? Єзуїт. Що? Доводиться повірити, що ведмідь робив усе, щоб його не дражнили. Це дуже чутливий ведмідь. Ой, цей милий Вилабі. Ви кажете нісенітницю? Ні, я був свідком. Це сталося у Голдзборо. Чудове місце. Поки що отець Варнон помер і іншим разом категорично обірвав Вільдавре. Давайте вип'ємо. Потрібно передати цю їжу мисливцеві. Вона дещо жирна. У м'ясо було тоньше. Та й вина тут нема. Як тільки я подумаю, що на цьому кораблі Сен-Жан-Баптист є бургундські вина, які можуть виплеснути за борт перед Квебеком. Ці негідники, дюгай, боніфацій хотіли б робити золото з цього під покровом ночі. А пан де Пайрак виявляє у цій справі зайву акуратність. Ви не бачите? Ця історія з ведмедями передавалася наступного дня по всьому селищу. Повторювали, що пан Депайрак раптом відчув тривогу за долю тих людей, яких готові були занапастити на кораблі, як він підняв усіх на ноги, щоб поспішити їм на допомогу. Понизивши голос, розповідали, що Анжеліка почула поклик. Згадували, що таке траплялося і раніше. В новорічну ніч минулого року вона схопилася за столу Говорячи, що чує стукіт у двері, але за дверима нікого не було, але завдяки Анжеліці було врятовано відомих персон – герцога Даребу, графа Деломені Шамбора, які гинули у снігу недалеко від Вапасу. Вона справді мала такий дар. Репутацію Анжеліки вихваляли. Поваги і трішки захоплення до слави додав ще й той факт, що тут була замішана матінка Маргарита. Це доводило, що навіть такий занедбаний куточок Канади, як Тадусак, небо не залишає поза увагою. Вирішено було залишитися в Тадусаку на 4-5 днів, якщо не не увесь тиждень. Зима та льоди не мали їх застигнути так скоро. Великі зграї диких гусей ще пролітали у небі. Це означало, що заморозки будуть пізнішими. Анжеліка із задоволенням розглядала місце зупинки – Вийшовши переможницею з першого змагання з канадцями, вона вирішила перевести подих та закріпити свої позиції. Народ був кумедний та цікавий. Їй подобалася ця атмосфера, не така важка і менш напружена, ніж у Квебеку. Її радувала можливість встановити дружні стосунки з пані Бургуа та зробити їх міцнішими. Порятунок людей із Сен-Жан-Баптіста полегшив їй душу і переконав прихильності канадців. Вона знала, що їхня затримка у Тадусаку насправді пояснюється тим, що у Квебеку знаходиться королівський корабель Мірабель. Він затримується там, явно показуючи, що чекає на них. У будь-якому випадку це судно має пройти під дулами гармат, коли надумає повертатися до Європи. Варто зайвий раз подивитись на рейд, де похитувався цей кривий сен Жан-Баптіст. На ньому причаївся посланець короля. Саме судно охороняється кораблями Депейрака, що доводить, що зараз граф є безперечним господарем Тадусака. Іноді Анжеліка запитувала графа, чи не означає жест пана Дефронтенака, який затримує через нас королівський корабель, того, що ми переоцінюємо його як нашого союзника. Проте я думаю, що він повинен капітулювати разом із тими, які його оточують, включаючи з пані де Морга цілком віддану оцю доржевалю. Адже її чоловік був військовим губернатором. Витримаємо певний термін, час допоможе нам вирішити це питання. Шлюбка доставила їх на берег. Їхню увагу привернули Арестіт і Жульєна, які, здавалося, чекали їх у порту. Барсамп'юї прийняв їх на борт свого корабля на ніч, а Тімоті був довірений Йоланді. Ця дещо дивна пара Арестіт і Жульєна – була чимось схвильована. Вони твердо вирішили дочекатися їхніх благодійників. За кілька кроків від них зібрався гурт цікавих. Коли Анжеліка та Жофрей вийшли на пляж, втікачі з Сен-Жан-Баптіста кинулися їм у ноги. Вони були як діти. Знову зустрівши пана Депейрака та пані Анжеліку, вони більше не турбувалися про своє майбутнє. І потім, адже Анжеліка та граф, прямували до Квебеку. Що ж, і вони туди поїдуть. Тут так гарно, сказала Жульєна, оглядаючи околиці. Це нагадує мені батьківщину на березі річки Шеврез. Жофрей залишив їх і попрямував до інтенданта Карлона, який чекав на нього зі страждальним виглядом біля купи товарів. Анжеліка вирішила представити Арістіда та Жульєну пані Бургуа. Вони знали її ще на кораблі, коли чорниця заступилася за пасажирів. Але зараз можна було налагодити більш дружні стосунки. Анжеліка піднялася по косогору у супроводі свого звичайного ескорту – дівчат-короля та дітей. Два іспанські солдати та кілька інших чоловіків допомагали дівчатам нести кошики з білизною, посудом, домашнім начинням, тазиками, мисками, дерев'яним відерцем і з рідким милом. Вони вирішили цей ранок присвятити купанню. Кішка завершувала ходу. У селі вони одразу зустріли Катрін Гертруду, що несла на плечі відро. Вона запропонувала Анжеліці, покуштуйте молока, я знаю, що ви його любите. Справді воно дуже смачне. У Квебеку теж має бути молоко і олія, та інші продукти, яких їм так не вистачало під час зимівлі у вапасу. Це становить ціле багатство, майже розкіш. Можна щодня харчуватися молочними продуктами, як заведено у цьому селі. Дорогою до крамнички Віля-Давре Катрін Гертруда розповіла – чи її чоловік загинув від руки ірокезів два роки тому. Він повертався додому із хутром, як раптом з високої скелі на нього напав індіанець і встромив свої гострі зуби в потилицю мисливця. Канадець убив його, але укус виявився заразним, і її чоловік помер від цього. Укус ірокеза дорівнює укусу шаленого собаки. «Він вносить отруту у вашу кров», – закінчила свою розповідь Катрін. Тепер вона сама тримає ферму. Зі смертю чоловіка мало що змінилося у господарстві. Тепер її сини та зяті постачають сім'ю продовольством та хутром. Вдова не проти вийти заміж вдруге, але воліє поки почекати. В неї і так велика сім'я – діти, онуки, кузени. А що таке чоловік? Це ще одна дитина. Нарешті вони підійшли до магазину, де їм надали гостинність напередодні і де Анжеліка познайомилася з Маргаритою Бургуа. Монашка і зараз перебувала тут із кількома жінками. Анжеліка впізнала в них пасажирок із Сен-Жан-Баптіста. Пан де Пейрак побував сьогодні рано вранці на кораблі, поспішила пояснити пані Бургуа. Він дозволив їм зійти на берег, щоб упорядкувати себе і відпочити. Ремонт корабля просувається, і, можливо, скоро можна буде продовжувати подорож. Пасажири мають ще трохи потерпіти. Анжеліка розповіла Маргариті Бургуа, як напередодні, завдяки відомостям, які повідомила Черниця, вони врятували в'язнів капітана Дюга. «Ви можете привітати себе, ви такі могутні друзі», – звернулася Бургуа до Арістида. «Я ніколи не забуду благородного пориву пана Депейрака, коли він кинувся рятувати вас. Ви, мабуть, дуже поважна людина, якщо навіяли таку симпатію». Вона уважно подивилася в очі Арістида Бомаршана. Зважаючи на пережиті ним прикрощі, Рістит зовні не змінився. Обличчя його зберігало незабутні риси, що відображали усі скоєні ним злочини. Таке життя було для нього привалом, доки він не зустрівся із кораблем Голсбору. «У цьому ви помиляєтеся, матінко, це запеклий бандит», – сказала Анжеліка. «Наша перша зустріч відбулася таким чином, що ми мали перегристи одне одному горлянки». Але потім дійшли порозуміння. Я був поранений, а вона зашила мені черево. Арестіт почав розв'язувати пояс. Хочете глянути на цю роботу, сестро? Пані Бургуа погодилася, вона залюбувалася швом. Це надзвичайно. Пане Бомаршане, я повторюю те, що тільки но сказала. Це надзвичайно. Ви щаслива людина. Ви зустріли таку чудову сестру милосердя, коли отримали цю страшну рану. Тож завдав вам цього удару. Дикий звір? Арістит зніякові викинув погляд на Анжеліку. Воїн, сказав він тоном фаталіста. Але тепер, як я бачу, ви стали розсудливим. І сподіваюся, що отримавши благодіяння, ви думаєте, як подякувати милосердному Богові, Арістіде. Мій мізинець каже мені, що ви не дуже часто молитеся Богові. Це правда. Натомість жульєна молиться за двох. Я звикла молитися разом із герцогинею, пояснила жульєна. Я так багато молилася, що цього має вистачити до кінця мого життя. Тим часом до Анжеліки підійшов Вільдавре і взяв її за лікоть. Нарешті є такий випадок. Пам'ятаєте, я все скаржився, що в мене немає темношкірого пажа. І ось із неба до нас звалився темношкірий хлопець. У костюмі з малинового сатину він буде чарівним. Він носитиме мої саквояжі, мої карти. Я матиму шалений успіх у Квебеку. Але ж він належить розношчику Еліасу Кемптону, вигукнула Анжеліка. Що? Цьому англійцеві? Він же єретик. Тож це не проблема. Я вилю кинути його до в'язниці після приїзду до Квебеку. Або продам якійсь благочистиві родині. Так його охрестять і звільнять від скверни. Хрестити, перетворювати на католицьку віру – «Еліаса Кемптона», – повторила Анжеліка, – «ви безумець. Він справжній син Коннектикуту. Будучи дитиною, він із сім'єю пішов за провідником Томасом Хукером. Вони перетнули Апалачі, щоб заснувати Матфорд». «Ви про це не думаєте?» «Я про це думаю. Я працюю заради неба. Я хотів би знати, хто мені завадить. Маленький мавр буде моїм». Він мав рішучий вигляд. Анжеліка знала, що якщо Маркіс задумав отримати якусь річ, він готовий на все. Вона обурилася. Ні, я перешкоджатиму вам, і знайте, якщо ви це зробите, я не розмовлятиму з вами. Ми посваримося на все життя, і вам доведеться дуже довго проводити вечори на самоті біля своєї фаянсової плити. Маркіс побачив, що вона говорить серйозно, він не наполягав, і розгніваний пішов. Ані Бургуа стежила за цією сваркою з цікавістю. «Бачите, – сказала вона Анжеліці, – ви не погоджуєтесь із нашим Господом Ісусом і його церквою. Вас обуріє думка про те, що можна врятувати душу, яка заблукала, і привести її до істинної віри, як і з цим англійцем. Адже ви турбуєтеся про здоров'я та благополуччя цих єретиків, я вас не розумію, хіба вічне життя вам не має ціни, Анжеліка сіла зручніше і, помовчавши, відповіла. Звісно, вічне життя має свою ціну, але перш ніж вирушити в інший світ, потрібно прожити це життя якнайкраще, у згоді з оточуючими, хіба ж не так. Але це не означає, що не слід просвічувати душі, що помиляються. Кажуть, що ви захищаєте цього єретика, англійця, і заступаєтеся за нього. Як відповісти на цю заяву, яка нагадує звинувачення? Як пояснити цій черниці, що шляхетні взаємини між людьми не суперечать вірі в Бога? Вона знову побачила силуета Бігель із маленькою Елізабет на руках на похмурому березі Голсборо. Анжеліка мала бажання розповісти про цю найдорожчу подругу пані Бургуа, про дитину Елізабет. Дитину з цнотливим обличчям, такі бувають на іконах. Невже вона не має права на життя? Вона стрималася і обмежилася кількома мудрими висловами. На берегах Акадії ми спостерігали життя протестантів. Це славні люди, які мають намір мирно обробляти свою землю. Пані Бургуа неупевнено заперечила. Ми знаємо інші відгуки. Отець Доржеваль писав нам про лихоманство і жахливі репресії, які чинили ці шахраї по відношенню до індіанців, і що вони підбурюють ірокезів розпочати війну проти нас. Скоріше він сам розпалює війну, не стрималася Анжеліка. Вона миттєво згадала те, що бачила у Брансфік-Фолсі. Як легко він перекручує факти. Повірте мені, він дав вам неправдиву інформацію. Я на власні очі бачила багато чого іншого. Закінчила вона, ледве стримуючись. Вона опустила голову, намагаючись заспокоїтись. Я знаю, що цей єзуїд править Квебеком. Але чи не ви сказали мені, що Монреаль – це не Квебек? Щодо отця Доржеваля – так, знайте. Отець Доржеваль є духовним отцем Нової Франції. Та це ж фанатик, Маргарита Бургуа жваво заперечила. Хоч би що він робив, усе це ім'я добра. Анжеліка зробила зусилля, щоб не втратити контролю над собою. Ви хочете виявити, що він захищав вас, своїх дітей, від ворогів, тобто від нас. Але, прошу вас, на якій підставі ви вважаєте нас ворогами? Хіба ви не загрожуєте новій Франції, розташувавшись на королівській землі? Анжеліка хотіла кинути їй в обличчя різкі слова. Нагадати, що є договір Бреда, підписаний самим паном Детрасі, яким ці землі відходять до Англії. Пані Бурго була жінкою освіченою і шляхетною. Вона повинна знати, про що говорить. 15 років життя серед небезпеки і погроз переконали її у справедливості справи, яку вона відстоює. Англійців – 200 тисяч. І майже стільки ж ірокезів. А нас, канадців, навряд чи набереться 6 тисяч. «Якщо ми не захищатимемося шалено, вони нас поглинуть», – вона говорила спокійно та впевнено. Анжеліка ніколи не відчувала такої впевненості. Схвильована Анжеліка піднялася і зробила кілька кроків. Спершу вона думала, що все буде просто. Насправді ж дискусія звелася до питань королівської території, Франції, церкви. Потрібно було йти іншим шляхом. Але для піднесеної натури Анжеліки це було важко. Повинне було встановитися сердечне порозуміння, взаємна ніжність, повага, гуманна атмосфера, яка заспокоює, відганяє небезпеку, погрози і страх. Вона знову підвела голову і посміхнулася жінці, яка сиділа біля вогнища. Та з цікавістю розглядала Анжеліку. Життєва сила та щирість, які виходили від цієї особи, викликали симпатію та довіру. «Матінко Бургуа, залишмо ці розмови. Я впевнена, що життя змусить нас зміцнювати дружбу між нами. Пізніше ми зрозуміємо, як позбутися того, що нас розділяє». Засновниця свого маленького релігійного товариства схвально кивнула головою і надовго поринула у свої думки. «Обов'язково треба, щоб ви зустрілися з отцем-доржевалим», – раптом рішуче сказала вона. «Чим більше я про вас дізнаюся, тим більше переконуюсь у цьому. Конфлікт між вами виник через непорозуміння. Коли ви порозумієтеся з отцем, усе налагодиться, ви зумієте його почути та зрозуміти». «Я маю у цьому сумнів», – кинула Анжеліка. Обличчя її спохмурніло. Вона знову вмостилася. «Можу вас запевнити, що мене жахає думка, що я постану перед ним». «Можливо, ви боїтеся його проникливого погляду, який помітить ваше неспокійне сумління». Анжеліка не відповіла. «Ви перебуваєте у стані душевного розладу», – раптом заявила Черниця. «Можливо, але часом таке відчувають усі люди, а ви завжди впевнені в собі». Погляд Анжеліки впав на руки монашки. Вона зловила себе на думці про те, що губи чоловіка не торкалися цих працьовитих рук. Обличчя пані не знало чоловічої ласки, хоча було миловидним. Руки вже стирали з цього обличчя колишню красу. Перед очима промайнуло видіння. Вона в обіймах Жофрея вмирає від насолоди під його поцілунками. Навіть цей спогад змусив її серце битися сильніше. Ті її щоки порозовішали. Ви мене вважаєте чаклункою, якоюсь покусницею? Ні, але ви, напевно, наділені силою зачаровувати. Вона сказала це без єхидства, навіть із відтінком ностальгії в її голосі, ніби пом'якшуючись перед таким даром Анжеліки. Вчора Анжеліка зазнала почуття тривоги, хотілося встати і кудись піти. Вона так стиснула руки, що побіліли суглоби. Анжеліка глянула на людей, що сиділи навколо неї, нікого не побачивши. Її хвилювання тривало не більше хвилини. Знову до неї повернувся спокій. Анжеліка зрозуміла, що черниці не такі вже далекі від неї. У чому вона могла дорікнути себе? Хіба вона сама, Анжеліка де Санседе Монтилу, була вихована не в монастирі Урсулінок в Пуату? Вона тоді не знала ні життя, ні світу. Але навіть у ті часи вона повставала, обурювалася, сперечалася. З висоти стіни густого монастирського саду вона бачила, як до неї потай пробирається закоханий паш королеви. При цьому спогаді Анжеліка засміялася. Сміх розрядив обстановку, оточуючі теж засміялися. Будучи свідками суперечки між шановними жінками, вони почувалися пригніченими. «Отже, ви не гніваєтеся на мене за мою відвертість». Запитала Маргарита Бургуа, як я можу сердитися. Ви, Люба Маргарита, нічим не можете мене поранити. Ви врятували ведмедя Уілабі, я вас любитиму завжди. Анголон, Анжеліка та Змова Тіней. Книга 10. частина третя та Дусак Розділ шістнадцятий Вони уявили себе принцами Говорив з обуренням Карлон Бо їм дали право полювати і ловити рибу. Ось тобі вже й сеньори. Але де їхні вілани? Хто обробляв би землю цих канадців? Це порожній звук. Для них є лише одне – торгівля. Створюють закони. Кожен 18-річний хлопець має одружитися під страхом штрафу. Оскільки наречених не вистачає, їх привозять, заплативши будь-яку ціну. Але хлопці тікають до лісу, вони вважають за краще бігати із сірником до молодих індіанок. Інтендант Карлон жестикулював, розмовляючи з пейраком. Краєм ока він стежив за навантаженням товарів на борт Голдсбору. Ті товари, які призначалися для запізнілого корабля, купив граф де пейрак. Тут були дошки, щогли, копчена та сушена риба, барильця із солоним оселецем, жир морської свині та моржа. Ящики з борошном, мішки з горохом та квасолею, яка у Старому світі замінювала боби. Тепер на торгівлю наклали стільки заборон, вів далі Карлон. Не можна навіть привозити алкоголь дикунам. Але нема чого, плювали вони на цей закон. Для цього вони мають ліси, не встигнуть їм пред'явити якийсь рахунок чи звинувачення, вони геть у ліс. Пейрак не заважав йому виливати душу. Ця людина була йому симпатичною, він цінував тверезість суджень інтенданта, його підприємницький розум, вміння розумітися на економічних питаннях. Якби він був англійським громадянином, то завдяки цим своїм якостям міг би вже стояти на чолі процвітаючої колонії. Через невмілу економічну політику міністра Кольбера та всього французького уряду в Тадусаку майже не залишилося населення, крім солдатів, кількох фермерів та ремісників, пастух, прикащик, ковалі мисливці. Жінки нічого не вдіють, вивдали Карлон. Їм теж знайома мисливська лихоманка. Подивіться туди, він показав у бік річки Сегеней. Там зібралося багато, ціла флотилія каное. Ішла торгівля хутром. З берега річки долина в радісний гул. Жителі з флягами горілки снували туди-сюди. В руках інших був хліб та різні предмети. Жофрей де Пирак розглядав селище, його бідні присадкуваті будиночки, елегантну каплицю із замкненою на замок скарбницею, жвавий ярмарок на березі. Ці люди були дуже діяльні. Їхнє життєлюбство та вміння радіти, незважаючи на суворість, можливо, й складали їхню чарівність. Побачивши, що граф усміхається, Карлон із гіркотою помітив – я здогадуюсь, про що ви думаєте. Що ж, я теж так гадаю. Їх ще не завантажили товарами, я думаю про свій прибуток. А ви розраховуєте покласти свій прибуток у кишеню після прибуття до Нової Франції. Анголон, Анжеліка та Змова Тіней. Книга 10. Частина 3 та досак. Розділ 17. Анжеліка відрекомендувала дівчат короля пані Бургуа, сподіваючись, що та зацікавиться їхньою долею. Це дівчата найняті наказом пана Кольбера для населення Канади. Вони зазнали корабельної аварії і пізнали багато горя. Чи не можете ви зробити щось для них? Вона коротко розповіла, як випадок привів на берег домену корабель, який втратив керування. Він розбився об скелю недалеко від берега. Голзворо прийняв на свій борт постраждалих. Тепер вони супроводжують цих юних дівчат до Квебеку. Пані Бургуа співчутливо похитала головою. «Розумієте, це дуже важко», – сказала вона. «Ви кажете, що благодійниця, яка їх супроводжувала, загинула під час аварії корабля, і вони не мають жодної підтримки. Що вони робитимуть у Квебеку? Хто опіклуватиметься про них? А чи не займуться цим їхні чоловіки?» Щоб вийти заміж, треба мати посах. А ви самі кажете, що вони втратили королівську скарбницю. Пані Бургоа пояснила, в яких стислих умовах живуть вони самі. Вбогий бюджет не дозволяє їй виділити посах для цих дівчат. Вона не зможе навіть повернути їх на батьківщину на кораблі, що запізнився. Навіть для цього їй не вистачить коштів. У нас був багатий посах, вигукнула Анрієта зі сльозами на очах. Близько ста ліврів ренти для кожної. А в нашому гардеробі було по три хустки, шарфи, капелюки ставти, зимове манто, дві сукні. Пані Бургуа перервала перелік. Досить, адже ваша скарбниця під водою малечо, що ж робити? А хто може забезпечити ваше існування у Квебеку? А чи не могли б вони влаштуватися у якійсь релігійній громаді, яких тут багато? Заступилася Анжеліка. На службу можна влаштувати, але годувати продукти харчування суворо розраховані на кожного члена громади. Дуже точно. Коли видається сувора зима, продуктів не вистачає. До весни нема чого чекати допомоги і від благодійників із Франції. Якщо вони мають рекомендаційні листи, то пан губернатор чи інтендант зможуть іще добути їм мішок борошна та гороху зі складських запасів але треба, щоб їхнім поручителем була людина дуже високого рангу і вселяла б довіру губернаторові. А ви самі не знайдете містечка, бодай для кількох дівчат? Ви скаржилися, що не вистачає найманок? Це правда, але, на жаль, у мене такі ж труднощі з фінансами. Вона пояснила, наскільки мізерні фонди, які залишилися. Слухаючи її, Анжеліка зрозуміла, наскільки важливо цим бідолахам мати високу підтримку та протекцію, щоб влаштуватися у цій країні. Анжеліка вже звикла жити із багатим паном, яким був Пейрак. Він не розраховував ні на чию підтримку, крім власної праці та доходів від підприємств. Але він не залишався байдужим до розкішного життя та охоче переймав іноземні нововведення. Він не обмежував своїх бажань. Багато тут іще залежало від ситуації у колоніях де війна вимагала великих витрат. Вона згадала, що говорив їй Жофрей з приводу пана Кантена. Позбавлений допомоги той тішився, що влаштувався в Голсборо збирачем податків та пожертвувань. Жофрей із його знаннями та гнучким розумом зумів одразу визначити, чого чекати цим дівчатам. Він зрозумів, що влада в Канаді розцінюватиме їх як тягар, вважатиме їх зайвими ротами, які треба годувати. Життя було суворим, потрібно захищати себе та за все платити. Потрібно виявляти беззастережний послуг, виявляти милосердя. Чернецькі громади почувалися як в'язні. Вони повинні пильно стежити, щоб їх не застигли зненацька, не занапастили б всю громаду цілком. «Ми могли б допомогти вам», – запропонувала Анжеліка. «Вірте, ці гроші не від диявола. Я переконана в цьому, але питання в іншому». Ви боїтеся, що на вас косо подивляться, дізнавшись, що ви прийняли дар від цього незалежного сеньора з підозрілою репутацією? Ні, річ не в цьому. Але я не можу відмовитися від того, що було сказано про цю зиму. У мене є місце лише для трьох дівчат, яких я можу ввести до громади. Але звалювати на себе турботу про всіх – це вище за мої сили». Вона міркувала мудро, і Анжеліка із нею погодилася. Я попереджаю і вас самих.